Културата на любовта Ранна сутрине Ние сме на една висока, витушка поляна. Широко се открива пред нас Софийското поле, Покрито с гъста мъгла. Един бял вуал Е метнат върху него. От Стара планина От Лозен и от другите планини се виждат само върховете. Всичко друго е скрито в мъглата. Ние сме високо над нея. Лек ветрец раздвижва мъглите. Те пълзят по планинските склонове издигат се бавно от някои планински долове. Слънцето след изгрев осветява мъглите лежащи в низините и те добиват вълшебен изглед. Приличат на развълнувано море. Гребените на мощните му вълни са позлатени. Всеки миг картината се мени. Под това море от мъгли живеят хора. За тях тия простори, тия гледки, които виждаме, не съществуват. Те са в един свят, а ние в друг. Тия два свята не могат ли да се сравнят с два живота? Един стар живот, който си отива, и един нов, който иде. Старият живот е живот без простори, без хоризонти, живот на ограничения. Оня, който е потопен в стария живот, може да не подозира, че има друг един живот, много по-реален, много по-красив. Естествено, разговорът с учителя почва върху слънчевия изгрев. Един запитва: Има ли полза? Когато слънцето при изгрев е закрито от облаци. Слънчевият изгрев ни ползва при всички случаи, защото енергиите му минават и през облаците и достигат до нас. Чудесно е направен светът. Навсякъде има неща да те заинтересуват, подухването на вятъра, някое тревичка, някое камъче и прочее. Човек трябва да счита природата за жива и разумна, защото ако я счита за неразумна, се изолира от нея. Тя мисли заради нас. Промислила е за всичко, каквото ни трябва. Нашето сърце трябва да бъде доволно и благодарно от всичко, което разумното начало в природата е наредило за нас. В дадения момент ти благодари на разумната природа за това, което тя ти е дала. В следващия момент тя ще ти даде друго. В Божествения свят човек прилича на едно лице, което има каса. Ако само харчи от нея, без да туря, той ще осиромашее. А туренето в касата значи служене, вършене волята на Бога, благодарност към разумната природа за благата, с които разполагаме. Природата е дала всички разнообразни условия, за да ни подбуди да развием силите вложени в нас. Човек трябва да обработва това – което е вложила природата в него. Съществата се отличават едно от друго по степента на своята интелигентност, по своята светлина. Най-ненапредналите едва имат светлина. Тези, които стоят малко по-горе, имат по-голяма светлина. По-напредналите имат още по-голяма и тънататък. Днес Идат страданията, защото хората са нарушили божествения порядък. Страданието не е като наказание, а за получение. То иде, за да влезе човек в пътя. Той се е отклонил от пътя и вследствие на това се наранява, сблъсква се от това-онова и тогава се връща в пътя щом дойдеш до изкушението да изкористиш един човек и не направиш това, тогава той, което искаш да добиеш, ще дойде по друг начин. Ако ти продаваш някои предмети по 11 лева и когато дойде някой, отстъпиш един лев, ще имаш повече клиенти, а ако ги дадеш по 12 лева, ще изгубиш клиентите си. За всички онези, които постъпват зле, в края на краищата нищо не остава, всичко се помита. Всичко, съградено върху неправдата, рухва. Това се отнася и за лъжата. Онзи, който ви излъгва, всъщност не излъгва вас, а себе си, понеже мисли, че с това, с което те е излъгал, ползва себе си, а пък именно в това той се лъже. Сърцето е дреха, която може да се петни, но душата никога. Тя е божествена. Казано е: Ако не станете като деца, не можете да влезете в Царството Божие. Това значи, ако не станете чисти, не можете да влезете в Царството Божие. Чистотата е мярка. Под дете се разбира чисти по сърце. Пътят на Царството Божие. Чистотата. Тя е път и за любовта. Въпрос. Кое е новото, което иде? Обикновеният живот е еднообразен. Трябва да го напуснем. Нова основа трябва да се тури. Старото не може да служи вече за основа. Културите приличат на дрехи или на обуща. Нали трябва да ги сменяме? Седни дрехи или обуща, цял живот не се ходи. Новото е в любовта. Божествената хармония е единственото нещо, което обединява всички души. Тя свързва всички с божествения свят. Нашият организъм не е в състояние да понесе трептенията на божествената любов. Човек постепенно трябва да оякне, постепенно трябва да се кали нервната му система, за да приеме божествената любов и да стане безсмъртен. Никога не отлагай любовта. Не казвай, ще обичам в бъдеще. Не. В дадения момент прояви любовта. В дадения момент ще обичаш. После няма да я има там. Тя ще си замине. Няма по-реално нещо от любовта. Единственото реално нещо е любовта. Там, където има любов, има светлина, топлина, сила, радост. Там, където тя отсъства, има страдания и смърт. Няма същество, което да не е обичано. Като обичаш едно същество, то може да обича други го. А пък ти си обичан от друг някой. Според степента на любовта ни се дава знание и свобода. Като те обича силното същество, ще ти дава. А като те обича славото същество, ще взема от тебе. В първия случай ще има втичане в теб, а във втория случай изтичане. Когато хората се обичат, това е проявление на Бога. Всичко е колективно и всичко е единно. Любовта е единна и неделима. Каква любов са имали светиите, които са пострадали за хората? Нищо не са искали за себе си и всичко са дали. Щом се опиташ да ограничаваш божествената любов, която тече през тебе, ти грешиш. Не се опитвай да я ограничаваш. Щом дойде в тебе и най-малкото съмнение ти грешиш. Например, срещнеш някой човек и се питаш дали те обича или не. Ако те обича, има си причина. И ако не те обича, пак си има причина. Така че и в единия и в другия случай да се радваш. Знаете ли колко е мъчно това? Някой ме пита, какво нещо е любовта? Казвам му, ела на обед. После ще говорим за любовта. След обеда той пак казва, какво нещо е любовта? Казвам му, ела утре пак. Какво нещо е любовта? Ти си гладен и онзи човек ти дава най-хубавото ядене. Уморен си дава ти най-хубавото легло. Скръбен си правите щастлив. Това е любовта. Ние имаме любовта на собственици, както когато имаш един кон и го считаш за своя собственост. Любовта е най-силното, но не е сила. Тя е най-твърдото, но не е твърдост. Тя е най-голямото богатство. Любещият човек е богат. Той да дава, няма какво да му мисли. Когато дойде любовта, ще дойде съвършенството в обходата, в движението, във всичко. Някой пита, какво ще прави човек, като стане съвършен? Той като стане съвършен, именно тогава ще почне истинската работа. Любовта е път от съвършенство към съвършенство. При проявяването на любовта няма противоречия. Когато някой каже, той не ме обича, това е процес в неговия ум. В душата му няма такъв въпрос, няма такова смущение. Хората са говорили за любовта до сега това, което не е любов. Любовта е неразбрана. Тя не е своенравие. Да прави кой каквото иска, тя е най-възвишеното нещо. Да имаш знание в любовта, това значи да изкажеш нещо в най-красивата му форма. Един човек, който те обича, е лекар за тебе, понеже той влива в теб здравословно състояние, животворни сили. Мъдростта ще ти покаже как трябва да приложиш любовта. Докато проявяваш любовта и тя расте в тебе, ти се повдигаш, щом намалиш темпото и ще губиш. Като влезе в любовта, човек ще се ползва от божествените блага, а сега хората са извън любовта и не могат да се ползват от тях. Нямат любовен ток. Да благодарим, че съществува една любов, която може да оправи света. Любовта, която иде, ще внесе нов живот и в музиката, защото Евангелието на музиката е в любовта. Предстои нов подем и в музиката. Инволюционната музика е започнала много добре. Но като са слизали съществата постепенно в гъстата материя, все са изглаждали изглаждали музиката и са изгубили това, което са имали там, откъдето са слезли. При еволюционната музика трябва да възстановим сега това, което са изгубили. Заедно с културата на любовта ще дойде и един музикален век. Списание Житно зърно, 1944 г. Книги 1-2